Allah Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alemin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 që si ka së bukër këtë bëjtë në lidhje, ikëra, ledza, njëri u me qëfar ledzan, a njëri që nuk ka mendje, nuk ka arsye, nuk ka logikë, a mund të ledzan? Nuk mund të ledzan. Andaj o njëri, ty që zotit të dha mendjen, ty që zotit të dha arsye, ledza, por mos u pavarësome këtë arsye, këse nuk mundash, nuk ke mundësi të shë i pavarur në përderimin e arsye dhe logikës, por në dihmoj e këtë arsye,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 për shumë medicinët e këtë zbuluar, se kosh i prejnë, thajtë natën, smurët, nësë ditën, shëndoshtët. A ka kësi veprime? Nuk ka mundësit. Nuk ka në një efekt shëndecor, negativ. Mos ka në efekt tjetër, për shumë, që mundë të silë problemet që aktuar njët një njërzë. Nuk ka. Kështujen gjitha besut njët. Kështujen të gjitha besut njët. Pra ndaj, shikuj në ruar, në,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 nuk kanë pasë mësini të shpëtojnë këture besutnive. E mësë te përme, fatë kësishë të besutni, përhapënë në mesin e gjinisë fëmërorët, e gratë. Sa so, ka gjëra që kur vdes dikosh, duhet bëhet kja, duhet bëhet aja, ta bëjmë këtë, ta bëjmë atë, jo se bëjmë mirë këtë, subhalën nga njëre, besutnit tida nuk elojnë në rahatë famine e të vdikurit, as ta, as,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 Patë gjithë mund të çenin një familje, pesë anëtarë apo të kemi beshtyni numërike është shumë. Familje në familjen e pesë anëtarshë mund të që të të të të çarkullojnë mbi 50 beshtinië. <hë> Do thot 10 beshtini për çak banori. Pa në këtë. sa beshtiniun këtu. So legjenda, so prolla dhe fatë këtësështë, shumica për e tyre i atribohen islamit. Dhe kërë njëri pas taj cili, normalisht, nuk ka dhije për islamit, por logikisht i studion këtë gjërat. Sa qësht feja o qëkja? Andaj, bestytnit e rëndoj njëtën. Bestytnit e privoj njëriu nga përfitimi, nga shpalja. Bestytnit e prishin imajnë e fez. Bestytnit lërguj nga Allahu Azogjallë. Sikursa, ka thënë pegamberi sërë Allahu a.s. Mën allëkat emimetën, fe la e temë më Allahu lehë, kush lidh një hajmalij, hajmalijja është pa dëshim, një, një, një, një, një bërim i zëmt i besët njëve, kush lidh hajmalij, par t'ju plëcuar në ndeshirë, zotë i mosja plëcuar këtë deshirë. Kushtë të thaë Muhammedi sërë Allahu a.s. Kështu lotë për këtë kategori, njerëzështë të selët, me një leckë të lidhur në qafë, dëshirojnë të shrojnë të ismuri tyre, nuk banë. Nuk shkanë kështu. Dëshirojnë që uh, të ruhët baktia tyre nga mësyshe. Nuk e lidhur në qafë të lopës hajmali. Nuk e lidhur në qafë të lopës hajmali. Nuk e kjo është e të mërshme. Kam në gjuar se njëri në uh, njëri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 mos njuhës e fesë. Ma dje, edhe njuhës si përfacurët e fesë. Njerëzit trokasi në shpesherë në dyërët e kujtë. Faltorëve, magjistarëve, matrapazëve të, të ndryshëm. Besutnje me modhe, absurditeti me i madhë, është që njeri u ti beso një faltori. Se ajkin se po i të regon për të ardhmen. Edhe këtë për mes shka,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 fjetin dërtohet me fjalën lezo msa studio mos le të manipulosh mos le atë të, të, të dezinformuosh të keq informohesh mosein fin si duhet kështu Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam arabët gani popull ku ku më dvërtit, mbietanin, mbietanin besut një, të vërtet mbjetonin mbjetonin në bretnore besutnit çka po them për mrekullim mbjetonin besutnit nga se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 sa që e vërëstin në vajzën përse gjalli, nga si shte prapur të ka rabët se vajzë është turpi shtëpis, asë nuk të ndihman në luft kundër armikut, e asë nuk të garanton dirë në shtëpis. Munde që nesër të turpran në moralin e saj, të kush në moralin e saj, e zidhja vërëse përse gjalli. Kështu bënin? Nërësa e ndishtë tamit dhe i tha, i tha rabët dhe i tha tërbutës,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 Ndaj që ku nëruar, një duhet që të nëriqohem me dritën e shëriatit, me dritën dhe uzimin e Mohamedi sallallahu a.sallem, e që me këtë dritë të ecim për para, ti flakim bestytnit, ti flakim gjërët e pacjena, mi afë më frikë për i diçkafe që s'ka levoj mu frikësu. Ka se fatë këtë sishtë, edhe fëmija porritin këtë frikë, tu të, të pikësoj, tu të, të, të, të pjazoj, s'na ka me të rogudzimi për kur gjë më ato,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 kët simbol i i i i i i i i mbarcis kët simbol i i i i për çdo pse pse patkuni kuali kët simbol i ruajtjes nga fat kët pse kush e pruni kët njëra njërin pat pyet ho xha kam mundsi patkuni ë në ruajt e kam ndos ë në në balinin e, e, e makinës e ti, i përparan, kera ka vendus. Dhe shpeson dhe se këa ruen nga fatkecit, nga aksidentit, deshti ndryshme. Tha shavla, kalli 4 i 4 rëzohet, ti me një po dëmurujt, se pa mund shme... Kalli 4 i 4 në do nëmurëzohet, më, më rëshitëme, pëse se ruen kallin. Nuk është qështja me potkaj, nuk është qështja me, me... me... me... me... me... shiten, shëa shits, kështë... Uh,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 Arrim, të njojmë udhëzimin e fez, dritën e shëriatit, udhëzimin hynor, që me Muhamedi, Sallem, të erë Muhammedi sërallahu a sëllem, të adhim se, aty është e mira, aty është dobija, aty është arsia, aty është logjika. Dhe në qoftë të se, nga njerë logjika ju nuk mund të kupton bashkë, se që këfetarisht, le tjetë ku është i vetëm për të te kaluë këtë krizë, se ashtë e vërtet që fetarisht është kështu. Kaqë. Në qovë se ashtë, atëherë a thuj, une për më me nuk pa e kuptoj, për e kuptoj më avon. Në qovë se përshemë në sahër ne nuk i kuptojnë formullet e caktuara të matematikës apo të fizikës, i refuzojnë. Qfarë do të mbedin nga matematika dhe fizika? Në që të të të të të të të t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 tu para më. Në një ritë tonë ja rasadë këtu bëhet atë zbonkë, kës, kës besytnit. Ja njër. thotë unë bëj këtu e kanë dekat atin rregullën. Apo që ti legitëmoj më vrimeton la. Ti filtroj mirë nga besytnit. Që tetoj mirë të pastër, të kolluar, larg atyre besunitëve që thash e shëmtuin e ton në afutin në konflikt dhe mos pajtim edhe me logjikën, edhe me fenë, edhe me veten, edhe me njëri-tjetrin e që sikur që se kente i kente shumëta. I përmenu në njësa për të të një, sikur që është plumbi, apo syri i kaltët, apo potkoni, apo the, prejra thërje natën, apo, apo, apo, kur të këndon do një plumb i egr të kë balkonin do kujt për neve të menjëre të friksojme se karmi jak nuk dekën, dikush ka me dekës, dikush ka me, dek, me shkupi, këtu ujt, e kështë më rëdhë, këtu e m që duhet të lirojmë vetën tonë, dhe të jepëm jetës tonë një kuptim tjetër, në njënë, fesa Allahu qëllëhu ala, që është në përputhe me logikën dhe arsujnë shëndosh. Ka si kurse të seka, kjo është feja, që ka filluar me fjallin ikra, ledza, studia, mësa, por i odhzuar, i ndriquar, me shpallin e Allahu të madruar. Vëtëm kjo bashkimë,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 me inkuadrimin e telefonatëve nga ana juaj ndaj në ndëqni Zotë i Gjellewala i Mshirovët. Shikohet në ruar, ori këthyëm përsëri në pjesën e dyjtë të këti emisioni, dhe në pjesën e parë, kemi bërë një prezentim pak të përgjithë shumë. Normalisht, nuk e mos pas mundësi të futemi në detajt e temes, përshkak se si kërsash numerikesht janë shumë besut njitë,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 u them se kjo nuk është e mirë. Ëh, vend ksoj Zoti xhelalu ala ka thën ta bëjmë kët. Ë ndajmë mirë se kur dojmë të rrugëm deri, ta dërgojmë maturifin mësht. E dyta, të ofrojmë alternativë, nganjëherë thot nëse i ku kët çfarë të bëj? Atë ofroj alternativë, thu ju duhet bër kët e kështu me radh. Ë kemi një telefon e enkuadrojmë. Selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Selamun alejkum ve berekatuh. Uh, ty me, uh, prindri, për shimbul, që e në direkta është lidhje me prindrit, për shemblë, që nuk e kene prindrit gjallë ma për para pak uh, ashtjetu, islamin më një mënyrë qetër, uh, një të sem tradicionalit, nësi po përdojrët, në kohë në fundit për, të ditëria ka qenë pak ma, ma e taktë a vendar mal në kampos atë sëm dituri tash nëse nuk i kemi prindërit, atë nuk kanë lënë ndonjë ndonjë ë ndonjë sadak të vlefshme, për shembull si kulitra ose ose rrugos, ose, ose gjammidishka, a komon si për shembull fënia si sadakat, a jep për, për prindërit, a duhet te te, për duhet pa që të përvejtet, a jep përshimul ne mëndë prindërve, të ndërdoj ditë shka, ose, ose doj botimin e lidrëve, ose, ose në këtë drejtëm ditë shka. Ko, e qart, qartë, e qartë. E qartë. Njëri u kur të vdes, pa dëshim se mbyllët fletoria ti, dhe mbyllët kontakti dhe komunikimi i ti me këtë dëbot. Përvecë në disa ratët saktuara, që i ka preashtuar Muhammedi sallallahu alai sallam, anë në qoftë se ka len një fmi të harit pas vete, kjo fmi mund të bëjë shumë për atë prind, qoftë duke bër lutje për te, qoftë duke kërkuar falin nga Allah Gjalli Allah për te, qoftë duke edhe shpenzuar nga pasurije e ti për te, sada ka duke dhenë, anë dhe lejo që për shambullë fmi ju të bënë ndë një që teknikë që të hajratë, ndë një pun të mirë, dhe sadaka rjedh saq njerëz në vazdimsi përfitojn prej saj dhe që seva për saj të shkojnë te prindëra lejohet kjo lejohet të botoj një libër për shpirtin e babas ose të nënës sa këtu më radh si sadaka rjedhse që seva për saj të shkojnë të shkojnë te prindëra lejohet nuk ka diçka të keqë në këdretim Allahu dhe mësimi kemi telefonatëre në kuadrojm Ora salam aleikum hoc aleikum salaatu wallahu në së shditën keni. E, për Xhumo dofta me bota do bu në pyetje sa të më bisedë marrërat me babën, tash na kur shkojmë xhamia, thalom drekën para se të më thon namozën e Xhumos, apo është kret çaja tjetër, për shembull kushton 20 minuta, gjysh në 20 minuta, 45 deri në 12 gjysh, për shembull kret namaz Xhumoje. Ja. Çka pyetja e ka? E dyta është, si jam i folën herë dy vakt, herë tri, pastë nuk i falun më foli pastë. E cika, po po qështë me ditë që tu, se të 5 vakte, di që njënë 5-10, që ka dhona laë ati gufë shënë falë. E po do me ditë që të 2-3 që i falë e njënë 10-3-10, a ju? E fëmija që fërmojshë e kanë? Cika i ka 10 vjetë, dhe gjallit 12. Po heri falin, 2-3, 4-5, nërë 3-sian. Po, po. Edhe një pytje për fund, se si shpejt po mund unë anëdhë, të surja, fatija këtu, është n çet ora shkruan në stain me një tjetër të që më po thiet është në stain, a do nos në o a në e. Po është çort, çort. Nuk ka problem. Selamun alejkum. Aleikum selam turullah. A soi për këtë pyetje së parë se kur shkojmë në xhami, çfarë folim? Para xhumon, falim namaz vullnetar apo sunnet. O that është politisë namaz vullnetar, nuk është namaz obligativ, nuk ka të bëjë me detekën. E falim gjumantë, pas gjumantë, pra ka sunet, që e falim sunet e drejkës. Nërmën është të këne është e përhapur që të falit edhe drejka pas namazë të gjumantë, për shka këse nuk i ka plëcuar gjumaja kushtet që të falit si duhet, ndaj e falin si loj rezerve, si loj siguria edhe Barë, si dhe drejkën. Si për djetarë të kanceruar, nuk kanëve të falit drejka. Mjaftoj me namazin e gjumantë dhe tjera të, të gjitha namazë në, në file vëndëtarë.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 pazvogjet. Tash dikush më thot pastë dëgjojën e kafshit ti punon kë drejtim. Msai udhzoj nganjëherë pakë të bëni presion kë drejtim që ti falin pas vogjet. Amba mos ilaçe të mjaftohen vetëm me dy apo tre vakte. Në mërsht nuk e kanë obligim, por ti e ke obligim me të su, që kur ti mosh të madhura, më të jenë trajnuar dhe të jemsuar që ti falen, ti falen pas vogjet. Se beqen nestay nuk është me a, por është me e. Do thot është nestain është nes të inë, me e kjo është me e afert, do të, të transkriptit në gjuhën Shqipe. Kemi telematit të, të, të rinë kodrojmë. Selam alaikum. Aleikum, selam, rëtullam. Ndëshka me të avon një fiqët? Por, na? Uh, jam konë të shku në punë në më nëgjët. Edhe një grue ka hipa të në autobus dhe o njësën me shkute një faltore. Po? Edhe une këmë dëshme ndalu, këmë thonën që këtë jatë një euro, vetëm këtëse shkohën, venin këtëshme shkue, të një vlamu të liman që të bënë rukëne, vetëm më shkate. Edhe po? atë shumë që jam mërzitë në te, për që ka shkua tje, zdi, a kam se vëtë une që këmë dëshme ndalu, a... Ar... Po, e qartë, e qartë.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 Po? E, po, du me ditë këmë këty, e këmë fikurizin unatën e dyta dhe këmën e majstë në zangë. Po, e kamë dy shqipë kënë komë, dy, dy shqipë kënë korezë i kamë. Po, e të ashtë unë heti, veç heti ytë me shtaga. Po, e du me ditën ashtë më ka që sënë falin a ma që heti me shtaga. Po, e qartë, e dhe një pytje e kamë. Po, e qartë, urna. E kamë një ajmarima, ka vonë një oqenit e prishtinës. Po, e qartë, urna.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 dhe pëndohu të ka lau sinë qërisht, për atë që ke tentu me bë, Allahu ta falë. Ta falë Allah i mënuar, pëndohu, vëllahi mundësia që lau ta ka jep me jetu, pas asoj tentative, është qëjë se lau të danë, është qëjë se lau të kam shuru, është qëjë se lau gjellë ora po danë me të po afer ti. Përndaj, mos e refuso këtë begatit a lau gjellë gjellë aluhu, ka se ke pas mëzime përfundu mua dit, dhe ti ës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 dhe këthahu të këzotë të gjellëur dhe falu. Kemë mundësi mu falë, nga se thashë nuk ka, nuk ka uh, gjendje që një riu mund të kalën në përte, e që lirohet nga namazë. Qoftë edhe në qoftë, asë një, një gjumë të tyrë nuk ka mundësi me levizë. I tërë është i paralizuar, është ishtërir, falët me levizë e qërpikve të syrit. Falët, falët me syte vetë duke levizur, me shajtë të kokës falët, por fal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 nuk e lutë, nuk e përmendur, a se kjo është e që duhet të bëjmë. Andaj, nuk është e vërtej se e të bënë hajrë, nuk është e të bënë dobi, lërgë e hemalin, të bënë dobi lutja, të bënë dobi namazi, të bënë dobi përmendja Allahot Azzuzhel, të bënë dobi duaja dretuar Allahot dhe pendimi sinqertë, këto të bënë dobi, të bënë dobi shëqëri e mirë, të bënë dobi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 Nuk i ka bër këto. Nuk është transmetuar në asnjë transmetim se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i kërkon ashabve për shkak të një qëllime. S'ka kështu. S'ka buqë qëllime me Abubekrin as pa mëdhenësi, ata nuk dinin. I thirën Abubekrin sallallahu alajhi wasallam mi thon, çka janë qëllimet, ata nuk dinin çka janë qëllimet. Çka mvludin, ata nuk dinin çka mvlud. Doz Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka bërë këtë më shok te vet. Mirë, a ka pas mundësi me të bë? Për shembull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 dhena ka mësuar në, në vent të sot të bëjmë diç ndryshe. Prandaj kundërtimi i treguar në sot në kët pikë konsruot rrisi që e kanë dalur feja. Prandaj për shkakun e njerëz që bëjnë qelime për të vdekurin me qos sepap. Po a ka diç që kan vënë sa më të mirë ka? Ajo që na ka mësuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, duaja, sadakaja, ato që përmendëm më herë dhe kemi ful disa rreth për punë. Prende, të të, këto punë. Prandaj do thotë këto veprime nuk është mirë besimtari do të që ti praktikanë asë të miret me to, përshka kësa si kurse e cika, nuk ka argument fatar për këtë qërtje. Në mjaftën aje që në ka len në atë Mohamedi sallallahu aleyhi wa sallam. Kemi një telefonat tjetër? Urna. Selam aleykum. Aleykum, selam rrëtullah. Qëmë, në ka zonë i kytë, në po? qërë djëve të sotë namazë, të në nëmë dhe të i dëmejë dua namaz po. du, po, a me lësh shafet duha namaz në pa do si non duhet të, të shënojmë po e çort e çort a milo çes shafet duhet të sholli e çort e kuptova kuptova namazi duha është namazi paradites do të thotë prekus kur dielli të ngrihet mir pas lindjes së tij e deri në kohën Kur dielli është në kupën e qelit në zenit, dera tjerë është koha e namazit të duhos. Dhe është transmetuar nga Diso prej transmetuesve si grote pejgamberisë e sasëm, po dhe shokët e tjerë se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem kur bie fjora për duha namaz i ka fal tet. Duha namaz i ka fal çift, i ka fal tet.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 do të të të në kohën e namazin e duhas, si kurse e trasmeton këtë muslimin e sahijun e ti nga Aisha radiallahu ta'ala anha, e cilatë thëtë se Muhamedi s.a.s. kur nuk ishte mundësi të falë të namazin e natës, si pasu e lodhës apo smunis, e kompenzant e këtë me 12 tira gjatë ditës. Për ndaj, në qofë se ne kemi 3 dit, me i falë natën një me 3 qatë, dhe në kanë ikë, atër i kompenzim e 12. Por qofë se nuk bëndë fjojë për kompenz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 Ase ka thën hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ijaalu akhira salatikum bi layli witra. Le tiet namazi juaj i fundi gjat natës vitri. Te ku. Prandaj, a mirë është me përfunduar namazet nafile me vitr. Prandaj, në çopse don më i fal, më herë e fal fardhën e azis, e, e fal sunetën e azis, në don më i fal 30 çotë më herë, rregull është. Po don më fal bavon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 qod denim te dhem te kallah asojel me zgjart te jehnimit allah na ruaj prandaj uh, pejgamberi sosa me ka permase njeriu qe sarran vardimirkot bot rani era randu era ran, tri era atete të kallah e merr amn ranc asht mir me pas te kallah amn ranc asht kec shum para me kon i njohur te allah me rancak te dit e gjykimit gjykohet me amn rancak dhe ngjallet ne shoqjin e rancakve dhe dhenohet me dhenim të rëna cakve. Përndaj, besimtar nuk ranë. Musliman nuk ranë. Musliman në dohë me gabu, me bundë një mëka caktuar, po me rajtë. Nuk, nuk, n... a i të të një kush, po ka musliman që i parrahin, po rajin, po qka bojmë një o dhe qka tjetër, po fetar eshtë nuk paramendohet një musliman me gënyjë. Nuk paramendohet një musliman me rajtë. Musliman e fletë të vërtetën. Vërdimesht, anë e duhet fëmija të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 Po, pa po përndëgjojmë urna, urna. A daj kem të laun. Po urna, urna? Dhe që atër përprindim, ta shparat e merdhe, këta shprindim. Po? E, dhe tësëtë kumë posë, ukon shumë shumë shumë shumë shumë hapën, u në njerë dhe në daj, ukon... shpirtë gjërësi, ukon me të gjithë ukonë. Po?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 një injin të gjallë soi kanë prindrit të gjallë nga se mbetja e prindër Gjosh Begati nga ana e Allahut azhajal se ata janë dera dhe porta e xhenetit me ta mund fitosh shumë këtë dunë dhe kur kjo portë mbyllet një mundësi e madhe me e fitu xhenetin ty të mbyllet por megjithatë duhet me vdek vdekja është e vërtetë është hak që çdo kush për njerëz do ta shje në këtë dekë e çfarë të bëjmë atë për prind që kanë vdekur fillimisht vllai nderuar pastë babait paskaj tin zëmërjon bujor paskaj tin dorlir paskaj tin i shpirtmir me njerzit bëu aty kështu sikur se ai ndjek rrugën e tij dhe me lejen e Allahut azhual qose bënsh sikur se ai si dorlir zëmërjon këç punë të mira që ka ti bën për shkak se baba të ka msuu dhe e ndjek rrugën e babës aty shkojnë shpëlimet e këlloj manduar këç ka punë të mirë këto por ne bëu fëmijë sikur se ai ndjek rrugën e tij e dyta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 ورنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انا هويت من المانيا <سؤال> اكون نيفتيني مثلا من زنيكم رودي اكون ضروري يعني في سن كوران ده كان بيشيلوا باسبورت باطا انتريزات اكيد اسمها دوسانزا وكانوا جاءت 180 قطع مثلا في طول خاصه لينا donë të na bën për të qenë me adhuru në libr për sinë me kënga revolucionare, selekt me 15 milionë kopjë të cilija pas janë shënuar me gjetrat e Aliut. Ëu po, short, short, short. Short. Uh, Ë fakti çë, domethënë uh, tipo i po afro diku islamin da potenton me nxjerr nga errësirat në dritë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 Me u bindë në në vërtetën, kjo është e arritën. Por me eq, me të i pa bindën kur gje eqë, me të mështu në kur gje eqë, kjo është si kështu me të mëshku në shkullë eqë. A është e arritën? A përsojtë të ishë jo. Dhe njëtë menoj se është e arritën, është mendim, është, është, është përparim, me me të atë estë. Fatëketësishtë. Por së qoftë, ti përpjeku. Nështë ta Kurani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 tendimojmosh me don nga, nga nga nga ajo kriza ka kaplu që delte vërtetë dhe në tër kët përpjekje që ti e bën me lenin Allah xhen laula ki shpëluim tek Zoti i mëndosur kemi të lutotin ku durojm kemi të lutotin ku durojm aleikum selam aleikum selam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 Ti api një traditë të mirë të lezimit të ashtë të mësimit. A se me këtë qyë sashtë nëjë arritë me madhe. Dhe njëse njëse të mirë arritë në në kërcim dhe valzim, do mëzdo njëse do të imbetët në shpirit kja dhe do të ja bashkati në kësajta njëse dhe, dhe, dhe, dhe muzikën e valzimën e do të shkurën e në për kafe ku valzohet e kështu më radhë. Dhe nuk është mirë me e, me e para pregadit për një të ardhme të rëzik ti mësë e namazin, ti mësë e duat, mësë e lutjet, ti mësë mirë në shkollë, tash, kur fillon me shku në shkollë, mësë e shkoll, shkronjat mirë, mësë e matematikën mirë, kjo është për ty. E ata që të mësë e me kësyë, thuj, unë e kom pun tira matmeqme, kom që fa me bëti të të qka. Andaj, pa dushim, të s'ki gjuna, të nuk i gjuna, por Allah i nëzut, ata që për të mësë e me kësyë, A nuk punsoni shikata që, që është më e harë që duhet mëso ato që është më e mirë. Allahu xhe lalahu na ndihmoft në edukimin e fëmijëve tanë në kultivimin e vlerave që ju duhet për të ardhën për të ardhmet e yura. Telefonat tetë në kuadërin. Selamuleikum ha. Aleikum selam tullah. Kamun syni budget. Fornë. Kur bësh kryen në xhamom me fal dy rekate xhef kurhin xhami. Po, pesoft një xhamat lira, do të na kalojnë për fora, andaj andaj prihin namozën në nëse na në falojnë. Po, është qartë vë. Edhe ne use bën. Unë po, kom e kom spinov volle, isoc, disë të, të jam një aftëkore këna, edhe bën shpesh, do të gjithë herëçi fol në grekë i tindhi, po të gjithë herë këna, edhe gjenoza të shumë rond banakimis me pas namaz gjenoza. Po, po. Po një pjesë në pjesën e xhamosit shamba rrimshin buka i jashtë dhe, jasht, dhe ra kur është shamba si nditore e cilave ala fol me me vështësi për zhurmën e stilë edhe shumën e marrën nënor edhe buin zhurmë do të gjithë therrin thirrë gjithë naullin edhe është është punën xenashi për rrim vjaznia jashtë si mo fol pa prapëjtën jetën vetëm bën çka shposhën duke shilba sepse folët asë folën, folën gjenoza çka bunit atë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 në gjamija tona, të kemi një lej kulturë, më të vërtit, kemi një, një lej respekt në dërsjat, një kar një karë mu falë, një një karë me përmendallan, me lezu kuran, me bo dhekër, me bo lutje, me kërku i stikfarë dhe falje, është kremë dhe, është mizori dhe, është padrecimi, me, me, me i pengun njështë tjilë gjami. Në duhet ime të dukuar, dhe pa duhet shumë se, ata kanë gjunat madhë për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 Em u kthyp ka kibla, Allahu Akbar me von namazin e nodës. Ne sain çapëm nuk kemë mësin kurmëm se. Po ne s'kimë çfarë bëjmë? E jone as ti porositem, e jone as ti throsim, ti mësojm. E jone as që ti ftojmë me të mirë, ne të lutim Allahun që Zoti i gjithësisë ti, ti u dhë zotave. E nkuadrojmë në teatër. Selam aleikum. Aleikum selam tullah. Jam në jam në Ballë në Prishtinë shpinë këmem 24 xhamia. Da shkurohë gjumonja, unë të shumë. e mbop, ardh, po, fjall, të shmoj shëmë, këmë qështë me hytë kërët e mafë mitërëvit. Dheri sëtë nuk jo më ardhë, po për fjallëve të mëndonë që këna më dë dëgjuqë që shto ma lërgë në shku në gjami, diko e në kima shumë se vate. Aqa po. e këmë në qatë se vate në se vitë mitërëvit, se ti atje se shmoj shëmë, dhe më thonë, këmë këmë në ke një muë edhe shumë pe ligerata, edhe këmë respekt më ardh Po ty që më ishëm e këmë qëfë shumë e këmë gjumon, do më hëmë si dhe mësë ofër kumë qatë gjamin që poshënjë të pazari, aty, po më dohë këtë qatë të më nita, se dhisa është e vërtet. Edhe në pytje tjetër, do është a me ditë, zdojë që mësëna së vëftë, dhe se më dohë që gruja 7 zome dhe tashë ginekologi ose ginekologi ta bënë në pytje, apo dhe më kështu grunë, apo dhe më kështu atë frytin t Qëshë qëllën dhëtë me dhëmë për zhigjët, mes që në ty në dyja, më shëna së rovë zhoti, po në së ndohë, dhëmë. Po e qartë. Selamu alaikum, Allahut Shpërblev. Selamu alaikum. Fëlimirë që Allahut Shpërblev për respektin dhe për fjallët, dhe se Allahut Gjellegjelalu që në bashkon të mira, dhe të në bën nga ata që gjithë mund përvetojme nga njëri tjetri. Së përket arë dhës njëri shkon,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 nëse ju qofse e bën, patyshëm se këtë kemi një problem. Ka se pejgamberi sa themi ka përmendur ditën e xumë kur ecë Mattej për denjami ka qoshtë më të madh tek Allahu i mënduar, po them nuk duhet këtë të bëhet si një lloj si një lloj ndoshta ngarkese për ty që nganjëndas edhe duhesh mungut ose më lëndin një pungë, se patyshëm dvin bagë ku majmë bogate të marr me shërbimin që më shkuat atje te trihoj që kishë më në dëgjuaj kështu më radh. Pra këtashio po them që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 Po nga njerëz nganjër diku ti pëlqen më tepër katëna përshëmën xhamathnin që falën tona, por djymon shkën falën dikun tjetër. Falën te hoqja tjetër, por djymon shkën falën diku. Ka këse njerëz, ju pëlqen më tepër stili, metoda doni hoqja caktuar Hamna që kemi me zgjidh. Perpara nuk kemi pasur këtë mundsi. Do të thonë kanë qenë të kufizuar xhamia ku ndiman njeriu ka pasur mundësi më të djudit që ka se me me me mësua diçka, se ndoshta edhe plot xhamia janë është liruar hyrjeve në gjuhën arabe, kasbrit hoqja dhe kaç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 Atër këtu ka, do tëtë, një lëjë rrugdalje fetare për të ashpëtu jetën e nësë. Por thasht, duhet me qenë shumë shumë të kujdeshëm dhe të vëmendëshëm dhe të sigurët në marrin e vendimimet të tila. Inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit për santa. Namë alikum. Aleikum, selam. Um, Hoxha, boni përkje? Por, na. E jam tës nëndjeqore, kam dëshirë me nëmbullitëm që, dje, që të të të të të të të të të të të të të të në çfarë dëgut ashtu për atë gjithmonë nuk kanë kundërshtuar përkë të Hasan, nuk kanë kanë konsinu, çka mund të thifi është në anën e kafesë nëse danke tani nuk kanë bavë duratje të shumë sa me tëra, çka un kishte thonë këtë rast më bó. Selam aleikum. Ola është problem tash na me i verifikoj gjitha këto kërstime a do të jenë kështu apo nuk do të jenë. Ka shume raste kur kanë kërsinu po kur ka paqe fëmia është i bindën, është i vendosur kanë një dorë. Asa kur kush nuk ka asaj me ubiet në vet për bindjen e dikujt autë, nuk e bën kët. Unë nuk kam tëv që më ndodh asnjë farkim asnjë gërvishjas asjën familjen tënde e larg asaj prindve tu. Nuk kam dëshirë. Mirpo ajo na është që ta sqejojmë dhe të sqarojmë vendimin fetar, atë që Allah na ka obliguar. Allahu ta ka obliguar që posa të futesh në moshën madhore të mbulluar. Kët Allahu ta ka obliguar. Në qoftë dikush me dhunta i kshamin, nuk lën ke shtrejton. Të të Atëher ti je penguar nga vendosja e shamis. Në kët rast, në kët rast, atëra do thotë, ë, prat rastin, ë, domethën e, e volitshëm kur e mendon Sami. Sigurisht e di kush për shembull, ti do mufalajt shtysh lën, do mufal shtyn. Të dish gjithë me tentum mufal, edhe pse ai po shtyn. Dhe risa ti apo mundsia për mufal, por ju jo me lon namazet. Për pra shkak se një herë kanë kërcnuar, do ku ta merron kët gjithmonë. Kan thonë një herë baba, e çet, çet pishpish, e tash rriq shtoj zbuluën tankon. Jo përpjeku. Që çereniar provoja dorsta kureçeshamin edhe bon savër pa k një kocaktuar ndashta do zoti gje leuala bon zgjidhje ka shumë otra muslimanë që fillim kanë vujt, kanë hijë, kanë pas pore, pore ja kanë dal, kanë fituar kët betej. Qase kanë pa premse, kjo është bindje, kjo nuk është diçka që luhet me të. Nuk mund të kërcënot kur kush nkatrejtem. Ai dua të them që Allahu thotë tekulla mesotatum. Keni frikë Allahu thotë keni mundsi. Përpjeku mundohu ma dje edhe përvoja me vendosë, shiko njerë qëfar përbëhet, nëse nuk mund që tash të parashikojmë qëfar do të ndodhë, dhe në basë të parashikimeve të pasigurta, të anullojmë një vendim fetarë, nuk mund më këta bëjmë kështëto. Allah të ka obliguar me vendodhë shaminë, e pastaj, pas taj, pas vendodhë shaminës, pasoja që mund të ndodhin, pas taj mund të mirët parasyqëse qëfar duhet të bëjmë më të utje. Nuk mund të marë përjesi që të t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 Dhe me lenin Allah xhallahu ala në çfarë treguohet, e këm ngulur, treguohet e vendosur, e lut Allahun për rrugdale, me lenin Allah xhallahu ala do të bëhat rrugdale, sikur që i është bërë shumë shumë premtatorëve tona muslimanë, po ka të tjera shumë që kanë mbetur ende, duke e, u dhënë orfadikësisht, duke ushtruar mbeto dhunë e e, e ndrëshme, duke prituar persona, por megjithatë, megjithatë në çfarë bën sapër Allah xhallahu ala të bën rrugdale.